Aquesta vinculació que després vosaltres doncs, a, a l'actualitat l'heu lligat fent aquesta ruta no? Sí, de fet, de fet Sí, sí, sí Fem... nosaltres tenim un projecte des de fa molts anys que es diu Ruta Josep Pla i que part de la, de la ruta bàsica que seria el coneixement de tot el municipi amb 10 indrets concrets, hem anat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 d'abans i ara en el sentit d'una doncs, fotografia antiga de Llufriu eh, l'espai actual com és i la descripció literària que és el, el, que el record de Pla d'aquests anys 50 i 60 eh? Aquestes uh, rutes no sé si tenim, en tenim de programades ara per, sí. Per estiu. sí, nosaltres cada estiu hem uh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 aquest projecte que aneu fent doncs, ja d'uns quants anys com ha anat funcionant perquè sembla que si les coses van repetint doncs sí, exactament és això exactament és això nosaltres ens trobem que les activitats que, que organitzem no són mai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 a